Zpráva sníž kapitán Ořech seznámil poručíka Troníka nebyla s myšlenkou. Mezi vojáky začala prosakovat z různých míst, především od tankistů, kteří byli zaměstnáni v kanceláři. Důstojníci byli náhle hodní, bodří a ohleduplní. Ale mezi mužstvem začala narůstat nervozita. Někteří to považovali za humbuk. Jasánek prohlásil, že jde o šeptandu zorganizovanou západními imperialisty k rozleptávání naší armády, ale většina vojáků byla připravena na to, že ortel bude vynesen. V nervózním prostředí zcela zapadlo několik deliktů, které by jindy vzbudili pozornost. Řada vojínů posměšně pokřikovala na kole jdoucí důstojníky a ti upalovali, jako by nic neslyšeli a vůbec nic se nedělo. Oficiální rozkaz Alexije Čepičky však dosud nedošel. Až jednoho dne poručík Troník svolal náhle svazácký výbor. Ještě jste, Soudruzi, slyšeli o tom? že vojenská prezenční služba má být prodloužena o jeden rok. Ano, pravil Jasánek, to je imperialistická propaganda a já jsem se proti ní vždycky důrazně postavil. Bohužel, to není propaganda, ačkoliv imperialistickému obklíčení můžeme přičíst hlavní vinu na tom, že musíme stáhnout k nepopulárnímu, ale důležitému obranému kroku. Nezastěrejme si, soudruzi, že mezinárodní situace je vážná. Každý z nás jistě pochopí, že není jiného řešení, než prodloužit prezenční službu. Do prdele, řekl Kefalin, ale poručík to velkoryse nevzal na vědomí. Apeluji na vás jako na svařácký výbor, jako na neuvědomělejší soudruhy v útvaru. Žádám vás, abyste stáli na výši doby a odpovědně splnili veliký úkol, který vám bude svěřen. Vy, soudruži, musíte působit na ostatní soudruhy, vysvětlovat jim, proč bylo nutné sáhnout k tomuto opatření a přesvědčovat je o správnosti naší politiky. Dnes odpoledne se sejde celá rota na PVEŠ, tam bude seznámena s rozkazem šedru ministra. Od vás žádám, abyste tento rozkaz plně podpořili. Já ho podpořím, nabídl se Bobr, ale kdo mi zaručí, že mi nerozbijou hubu? Myslím, že by měl jako svažák raději promluvit Jasánek, nepřijal jeho služby poručík. Co říkáte, Jasánek? Jasánek neříkal nic. Nervy mu náhle povolili a on se rozbrečel jako malé dítě. Představa, že ho čeká další rok u krompáče a lopaty byla pro něj tak deprimující, že bylo rozumné si jeho projevy raději nepočítat. Poručík to naštěstí pochopil a obrátil se na učitele Ampoše. A vy, Ampoš, promluvíte k sou druhům? Já myslím, že by to měl učinit kefalin. On se přece jenom víc stýká s lidmi, na něž je třeba především působit a ti to od něho spíš přijmou. Tak dobrá. Schůze na níž bude přečten rozkaz soudruha ministra, začne v 16.00. Přečtu ho já a předám slovo soudru veliteli, který pronese uklidňující projev. Hned na to promluví soudruh Kefalín jako čvažák. To, že se blíží katastrofa, bylo zřejmé každému, kdo se podíval naproti k tankistům. Všichni vojíni včetně stráží, byli odzbrojeni a sklady zbraní pečlivě uzamčeny. Dozorčí u vchodu nezdravili důstojníky, předstírali slepotu a šátrali rukama kolem sebe volajíce Hledáme civil. Přesto se u PTPáků našli ještě optimisté, kteří tvrdili, že se prodloužení bude týkat pouze bojových jednotek, které jsou nepostradatelné pro obranu vlasti. Copak, my jsme elitní vojska, argumentovali, a potom u nás je spousta lidí se sníženou zdravotní klasifikací, ale jejich optimismus měl co nejdříve utrpět těžký otřes. Uprostřed všeobecné nejistoty a dohadů se kefalín vytrousil na ulici a zamířil do protějšího obchodu. Důkladně se prošacoval a zjistil, že má u sebe 9 korun na hotovosti. Položil je na pult a ukázal na láhev ovocného vína Malagelo. Pěkné svinctvo, konstatoval prodavač. Kamaráde, tohle musíš pít opatrně. Kefalin vzal láhev a schovali pod kabát. Když se vrátil, trousili se vojní na PVSku a zuřivě se dohadovali o obsahu nečekaně svolané schůze. Tak, Kefalin, pojď tě! volal poručík Troník. Už to začne. Musí ještě na záchod, řekl nepřítomně agitátor Roty. Chvíli počkal a pak zašel do koupelny. Posadil se do kouta a vyňal láhev. Odzátkoval zavřel oči a počal pít dlouze a úporně. Po několika hltech se vždy nadechl, ale v zápětí pokračoval v započatém díle. Během dvou-tří minut zlikvidoval úděsný obsah láhve úplně. Na pvs byla mezitím schůze. Poručík Troník třaslavým hlasem přečetl rozkaz o prodloužení prezenční vojenské služby. Hluboký otřes se projevil nejprve mlčením. Každý však cítil, že to dnes nemusí dopadnout dobře. Nebezpečné napětí vyselo ve vzduchu. Před rotu předstoupil nadporučík Mazurek. Soudruzi, my všetci si musíme uvědomit, že náš stát na nás spolehá, protože armada je oporu státu. Náš lid věří armadě. My musíme splnit, co se od nás žádá. Každý musí stát na svém místě, tak to má být, sudruzi? Tak to má být. My musíme. Svinstvo! Svinstvo! Svinstvo! Svinstvo! Svinstvo! Křičeli vojáci, kopali a bušili do stolků, pískali a vydávali zvuky, které značně snižovaly vážnost situace. Svinstvo! Soudruzi! Křičel troník. Nechte tou druhá velitele domluvit ale Mazurek snad ani domluvit nechtěl. Bázlivě se přikrčil v koutě PVS, jako když se k němu blíží jeho manželka. Poručík Troník se mocí snažil zvládnout složitou situaci. Začal očima hledat svazáky, ale potěšující pohled na ně nebyl. Jasánek opět brečel, učitel hleděl za rytě do země a ani Bober tentokrát nejevil snahu postavit se celou vahou převychovaného loupežníka za moudré rozhodnutí alexe Čepičky. Kefalín, napadlo poručíka, jediný, kdo může zabránit tomu, aby se nám situace střela vymkla z ruky, je Kefalín. Rychle vyrazil z místnosti a řítil se k záchodům, aby agitátora přesvědčil o nutnosti jeho zásahu. Kefalin tu však nebyl. Poručík začal běhat podobně, nakukoval do místnosti a vyvolával jeho jméno. Tak Kefalín, pojďte, bez úspěchu. Teprve po chvíli zaslechl klokotavé zvuky z koupelny. Vypadalo to, jako by se tam někdo dávil. Poručík otevřel dveře a málem zakopl o polomrtvého agitátora. Kefalín, kefalín, co jste mi to štoudrů udělal? Zdrceně se potácel zpátky na schůzi, kde se za jeho nepřítomnosti situace značně zhoršila a vyhrotila. Vojini opouštěli svá místa a šermovali nad poručíku Mazurkovi rukama před obličejem. Když však vešel troník, všechny oči se rázem upřely na něho. Bylo zřejmé, že se stalo něco strašlivého. Z jeho očí sálala nepopsatelná hrůza, ústa se otvírala, aniž vydala hlásku, pěsti měl křečovitě sevřeny. Vojini se nenápadně začali počítat, neboť kde kdo okamžitě pomyslel na sebevraždu jednoho z nich. Nastala chvíle hrůzného očekávání, kterou nemohl prolomit nikdo jiný než poručík Troník. Konečně promluvil. Čau, druzi, nyní měl promluvit agitátor Roti. Kefalin, kefalin, kefalin. Zašumělo to ze všech stran. A teprve nyní všichni zpozorovali, že mezi nimi není. Co se s ním stalo? Podřezal si žíly? Otrávil se? Nebo se snad oběsil? Childros je to smutné, Soukal ze sebe zničený poručík, ale kefalin se ohrál jako chvaják.